Roman capitolul 5, data trecută, am parcurs un pasaj foarte interesant pentru că Pavel îl dă exemplu pe Avram în ce privește Evanghelia, că poate unii își puneau problema, bine, Pavel, vii vi cu ceva nou asta e o învățătură nouă, n-am mai auzit, la noi legea, Știu că legea știm că legea lui Moise e în funcție. Și Pavel spune, nu, Evanghelia e aceeași de dinainte și îl dă exemplu pe Avram și explică, data trecută am văzut despre credința lui Avram Pavel se referă la sămânța lui Avram, singular e o singură sămânță și la credința lui Avram și am văzut acolo câteva chestii referitoare la credința lui Avram că e el a nădăjduit dincolo de orice nădejde a crezut sau s-a crezut în promisiunea lui Dumnezeu nu s-a lăsat împiedicat delimitările lui fizice ca să zic așa ci s-a bazat numărul 4, s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu și i-a dat glorie și asta e unul dintre cele mai importante lucruri atunci când îi dăm glorie lui Dumnezeu îngrijorările se micșorează și credința crește Nu e așa așa am observat și în viața mea și am văzut că esența că el adică Avram, a crezut în Dumnezeu care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Asta e, de fapt, și credința noastră. Că Dumnezeu l-a înviat pe Isus Hristos din morți și că ne consideră pe noi neprihăniți, deși nu suntem în mod efectiv. Dar El ne vede neprihăniți, pentru că ne vede cum vom fi în, în viitor. Am văzut, după aceea, că Pavel punctează patru beneficii ale celui care are credința a lui Avram. Am văzut că credința aduce pace cu Dumnezeu, în contrast cu legea care aduce mâniea, pe urmă că ne pune într-o stare de har și că ne bucurăm de slava viitoare, tot așa prin credință. Că și noi putem să chemăm lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și știm că avem, am zis că nădej de asta nu e ceva oare o să fie așa sau nu o să fie așa, știi. Nădej de a omeniaască sau fi ci Și o o încredințare sau o deplină încredințare despre lucrurile care vor veni, despre binecuvântările care vor veni. Asta e nădejdea. Nădejdea slavăie lui Dumnezeu. Al treilea lucru, e putința sau capacitatea de a ne bucura în necaz și al patrulea garanția că nu Vom experiment, nu experimentăm și nu vom experimenta nici în viitor mânia lui Dumnezeu. Asta am, am văzut cele patru lucruri care sunt beneficiile a unei credințe ca și a lui Avram. Și în punctul ăsta am ajuns în versetul 12 din capitolul 5. În, în punctul ăsta, Pavel, de fapt, el explică, în capitolul 4 și 5, explică harul. Harul lui Pentru că suntem în tărirea în fabrica Harului. Nu? Explică Harul și cineva ar putea spune sunt, sunt uh, mulți care și astăzi spun bine mă, vii acum și îmi spui mie că cine, ceva care a fost împlinite o persoană acum 2000 de ani are impact asupra mea astăzi ce-a făcut lucrarea unei, unei persoane unei singure persoane care mă, poate cu fi trăit. Nu neg, nu contezi lucrul ăsta Dar ce efect și ce impact are lucrarea asta a lui asupra mea Cum poate ca ceea ce a făcut cineva acum 2000 de ani să mă afecteze pe mine Amintiți-vă că e vorba despre credința lui Avram aici Și credința în Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi Și în pasajul ăsta pe care o să citim acum Pavel ne arată cum ne afectează lucrul ăsta. Cum ne afectează ceva care a fost înfăptuit acum 2000 de ani pe noi astăzi? Hai să citim de la versetul 12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul într păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit respectiv aici o traducere mai bună ar fi căci în el toți au păcătuit Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare a lui Adam, care este o icoană prin închipuietoare a celui ce avea să vină. Dar, cu darul fără plată, nu este ca și cu greșala, și dacă prin greșala unui singur om, unea singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni-l a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-a dat din belșug sau dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unu care a păcătuit, căci judecata venită de la unu a adus o sângă. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Deci Dacă prin greșala unui ea singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin, acest, prin acel unul singur care este Isus Hristos. Astfel, da, după cum printr-o singură greșală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, respectiv... Și aici o traducere mai bună ar fi Printr-un singur neprihănit A venit pentru toți oamenii O hotărâre de iertare care dă viața Căci după cum prin neascultarea unui singur om Cei mulți au fost făcu făcuți păcătoși Tot așa prin ascultarea unui singur om Cei mulți vor fi făcuți neprihăniți Banca și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșala Dar unde s-a înmulțit păcatul Acolo harul s-a înmulțit și mai multe Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moarte, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Deci Pavel ne arată un pasajul ăsta, ne face o comparație. Datorită hotărârii unui singur om, o bombă a fost aruncată și a afectat întreaga omenire. Și poate auzind lucrul ăsta ne gândim cu toții la... 1945, 6 august când Harry Truman președintele Truman a dat ordinul și Enola Gay a lansat bomba, asupra orașului, bomba atomică asupra orașului Hiroshima și asta a afectat întreg, întreaga istoria omenirii. De atunci istoria modernă e marcată de o cursă continuă în armării atomice și acum, astăzi arsenalul unei singure Americii singure ar putea distruge de 20 de ori Pământul. Asta e altceva, altă discuție. Însă atunci când a fost aruncată bomba asta, în mod instantaneu au murit 90.000 de oameni pe o rază de 25 de kilometri sau așa ceva. Însă, nu îi vorba despre bomba atomică aici. Nu vorbeam despre bomba atomică, ci vorbeam despre bomba adamică. Spune aici Pavel în versetul 12. De aceea, după cum, printr-un singur om, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra oamenilor, căci în el toți au păcătuit. Pavel, -e, cum poate să mă afecteze lucrarea unui singur om pe mine după 2000 de ani sau după atâția? Foarte simplu. După cum, spune Pavel, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și lucru ăsta e atât de important pentru că nu îți e vorba despre noi aici. Dacă observați, în versetul ăsta nu îți e vorba despre noi. Îți e vorba despre ce a făcut Adam acum 6000 de ani. Nu? E vorba despre ce a făcut Adam. El, oh, doar decizia să muște din fructul oprit, să ia să mănânce și decizia asta ne afectează pe noi astăzi. Noi suferim din cauza urmărilor radioactive, ca să zic așa, a bombei adamice. Păcatul a intrat în lume. Păcatul a intrat în lume. Nu păcatele au intrat în lume, păcatul, singular. Și prin păcate a intrat moartea. Aici e ai o paranteză de de importantă pentru că unii oameni îți adepți ai creaționismului științific, ca să zic așa. Zilele creației sunt, de fapt, epoci prin care, în care animalele au evoluat și s-au uh, adaptat și așa mai departe. Însă versetul ăsta spune clar că păcatul a făcut moartea să intre în lume. Deci nu a fost evoluție. nu fost Evoluția înseamnă moarte. Că cele care nu se adaptează mor, dispar. Iar uh, aici versetul ăsta spune că moartea a intrat în urma păcatului. Adică după în ziua șaptea a creației și spune că moartea a trecut asupra tuturor oamenilor deci Adam mănâncă din fructul oprit și suportă consecința ceea ce spune Dumnezeu în, în Geneza 2 versetul 17 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină însă din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în ziua în care vei mânca, din el vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca din el. Deci în ziua în care Adam o, mușca din, o mânca din, din fructul oprit, moartea a intrat în lume din pricina păcatului. Și spune că moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci în el toți au păcătuit. Numai în felul ăsta are sens exprimarea lui Pavel, pentru că el vorbește la timpul trecut. E un pic dificil de tradus pasajul ăsta, versetul ăsta, pentru că e mai întortocheat. Dar asta e o traducere care zic eu că are sensul cel mai... Având în vedere și ce zice mai târziu Pavel. Deci toți au păcătuit în Adam. Noi suntem anmoștenit, am fost inoculați, ca să zic așa, cu o travă păcatului, în Adam. Nu-i drept, nu-i cinstit ca eu să suport consecințele acțiunii sau otărârii unui singur om. Lucrul ăsta e de-a dreptului ridicol. Cine afirmă așa ceva, nu-ți gândește. În primul rând că noi toți eram în Adam, așa cum spune și despre faptul că Levi era în Avram când o da ială lui așa nici noi eram în Adam atunci când el o păcătuit Da pe de altă parte e ca și cum ai zice să luăm orice echipă sau ori, o echipă, echipa de fotbal la Românie echipa națională de fotbal într-un meci cu echipa Braziliei e bătută măr să zic așa sau cu, cu cine o câștigat Spania. cu Spania. Și îi bate Spania pe români de îi face măr. Noi ne ridicăm și zicem, nu-i cinstit. Nu-i cinstit. Nu-i nu drept. Pentru că dacă eram eu acolo, câștigam. E ridicol. E ridicol. Pentru că echipa națională a României, îi elita României la fotbal. Nu? Îs e cei mai buni pe care România îi poate dar la fotbal și în orice sport am, am discutat la tenis, la orice sau în orice competiție la fel și Adam, era elita el era perfect era singurul om în afara lui Iisus Hristos care a fost de desăvârșit și hotărârea lui a luat, a fost luată în, în desăvârșire deci noi dacă am fi fost de locul lui Adam am fi făcut mult mai rău am fi făcut mult Deci printr-un singur om intră păcatul în lume și prin păcat și moartea. Și moartea trece asupra tuturor oamenilor, căci noi toți am păcătuit în el. Și aici Pavel face o paranteză. Face o paranteză, fiindcă ceea ce are de spus e atâta de important și lucru ăsta e, e, a fost important și atunci și e foarte important și acum. Face o paranteză ca să explice puțin ce vrea să zică. Căci înainte de lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise Chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam oprim aici, puțin. Căci înainte de lege era păcatul în lume nu Pe vremea aia evrei aveau conștiența păcatului celelalte neamuri nu aveau legea și din, din cauza asta păcatul nu era ca să zic eu așa, codificat. Și Pavel vorbește acum cu, cu cei care cunoșteau lege. Le zice, înainte de lege, păcatul este, era în lume. Însă, păcatul este ținut în seamă, nu este cuantificat, nu este numărat, nu este în sensul ăsta ținut în seamă, nu este codificat. Nu Cum spuneam mai înainte Că dacă nu este o lege care să spună nu Să nu omori Sau să nu furi Atunci Nu aș fi vinovat de păcatul ăsta A hoției, a furtului Dar fiindcă este o lege care spune să nu furi Atunci mă fac, dacă fur Mă fac vinovat de încălcarea legii Asta era în viziunea lor Asta era păcatul Încălcarea sau ruperea legii Însă, Pavel spune-mi Fraților, nu e adevărat. Pentru că înainte de lege, păcatul era în lume. De ce? Pentru că mureau oamenii. nu Chiar cei care, dacă nu mai fost nimeni care să mănânce din fructul oprit. nu Pentru că asta zice aici. Pentru toți oamenii până la lege, de la Adam la Moise, moartea au venit. Chiar dacă ei nu au mâncat din fructul oprit, nu au făcut același păcat ca și Adam. Înseamnă că păcatul este o chestie, e o, o, o, o entitate. Nu faptele pe care le face. Oamenii nu sunt păcătoși pentru că fac păcate. Nu, oamenii fac păcate pentru că sunt păcătoși. Pentru că au păcat, pentru că entitatea asta, păcatul, este în ei. Moștenită în gena lor de la Adam, în coace. Înțelegeți ce, vreau, ce vrea Pavel să zic aici? Deci, păcatul era în lume... Pentru că toată lumea murea. Chiar dacă nu a fost o dată o lege înainte de Moise, oamenii mureau. Și ă, statistica cu privire la moartea e că 10 oameni din 10 mor. Nu 9, 10. 100% Spune aici că moartea domnită de la Adam până la Moise, ce, chiar peste cei care nu păcătuisele printr-o călcare de legea asemănătoare cu al Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Un lucru extraordinar. Adam este o imagine al Iisus Hristos. Cum? Cum e o imagine lui Iisus Hristos? Cum e un tip al lui Iisus Hristos? Foarte simplu. Pavel zice așa. În 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune așa. Pune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat, adică Dumnezeu. Pentru ca noi... Nu! El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Mai citesc o dată. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică Isus Hristos, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, în Hristos. Pavel spunea, îi spunea lui Timotei că nu... Adam a fost înșelat și femeia a fost înșelată de șarpe și o mușcat din fruct și după i-o dat și lui Adam. Adam știa exact ce face. În momentul în care i-o lua din fruct, el cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, știa exact ce face, știa că alegerea lui îi între a fi împreună cu Dumnezeu și despărțit de femeie sau a fi împreună cu femeia și despărțit de Dumnezeu și alegerea lui a fost a fi împreună cu femeia să slujească drept acoperire femeii. Nu a fost o o hotărâre deliberată. De plină cunoștință de cauză. Adam nu a fost nu nu l-a asta neavând nefiind informat. Știa exact ce o să îi se întâmple, știa exact care sunt consecințele. însă același lucru l-au făcut și Hristos, nu? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit. El a fost despărțit de Dumnezeu și Biblia spune că el a fost răstignit înainte de întemeierea lumii nu i vorba despre un moment în timp despre o secundă sau 5 minute din timp în care Iisus Hristos îi despărțit de Tatăl pentru, pentru noi și îi vorba despre cum va în veșnicie el nu, nu pot să explic pentru că nu, înțeleg, nu, nu putem să înțelegem pe deplin lucru ăsta, însă Putem să, putem să avem o idee să ne facem o idee și Adam e o e, închipuitoare a celui ce avea să vină spune mai departe dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșala căci dacă prin greșala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care el l a făcut, harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos s în dat belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus-o sânda, dar darul fără plată a venit în urma multor greșeli și a adus o, hotăr o hotărâre de iertare. Aici iar e o idee esențială de înțeles. Pentru că Pavel ce face? Face o comparație între ce s-a întâmplat Datorită neascultării unui, unui singur om și ce s-a întâmplat datorită ascultării unui singur om. Cel din tâi, Adam și cel de pe urmă. Adam, Omul din tâi, Adam și omul al doilea, e numit Isus Hristos. De ce? E prim, întâiul Adam și Isus Hristos e numit ultimul Adam. De ce? Pentru că după el nu va mai fi un, nevoie de niciun alt Adam. Însă e al doilea om Pentru că noi îi urmăm E urmat de mulți oameni Care îl Alectă el Însă ce vrea să spun aici Îi că face comparația asta între Adam și Isus Și între hotărârea pe care O luat -o, sau consecința Pe care O suferit-o Adam și o suferim și noi Și consecința pe care o adus-o Isus Hristos Deci sunt două comparații de fapt Adam, Iisus, consecința faptei lui Adam, consecința faptei lui lui Isus. În cazul lui Adam, a fost o singură, o singură hotărâre de judecată care a adus o da? Deci În urma a ceea ce a făcut Adam, Dumnezeu îi spusese, dacă mănânci din fructul ăsta, negreșit în ziua respectivă vei muri. Ca atare o sânda a fost transmisă sau s-o transpus asupra noastră noi ne-am născut morți ne, ne naștem morți din punct de vedere spiritual cu atât mai mult prin ascultarea lat, vine o hotărâre dar hotărârea asta îi în urma mai multor greșeli nu? hotărârea de iertare îi în urma mai multor greșeli hotărârea de pedepsă îi în urma unei singure greșeli hotărârea de iertare în urma greșelilor întregii omenii păcatelor întregii omenii. Fiecare om de pe pământul ăsta păcătuiește și nici un păcat nu iese în afara sau din, de sub incidența hotărârii de iertare a lui Dumnezeu. Nu mă înțelegeți ce vreau să zic? E foarte important lucrul ăsta. De-aia spune Pavel, cu atât mai mult hotărârea asta e mai sigură. Nu? Pentru că, cu toate că omenirea întreagă, toți oamenii ori, de-a de lungul întregii istorii ori păcătuit o dată. Dumnezeu cu toate astea a luat hotărârea de iertare hotărârea de pedeapsă a, a fost luată de Dumnezeu în urma unei singure greșeli a lui Adam însă hotărârea de iertare a fost luată în urma greșelilor tuturor oamenilor de pe întreg pământul din întreaga istorie și totuși a fost luată și asta este Ăsta e argumentul lui Pavel. Cu atât mai mult hotărârea asta e o hotărâre... Ne putem baza pe ea, în Isus Hristos. Deci dacă prin greșală... Deci prin greșala unui singur om, moartea domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc fiți atenți, în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Și închide paranteza Pavel. Deci Aici, fraza operativă în toată plinătatea. Dacă nu primești harul și darul neprihănirii în toată plinătatea lui, nu vei domni în viață prin Iisus Hristos. Încercând să îți câștigi neprihănirea prin fapte, ai căzut din har, spune Pavel. Asta nu înseamnă pierderea mântuirii. Neapărat. Nu știm. Nu vor nu spune că asta înseamnă pierderea mântuirii. Însă, Nu poți să beneficie, beneficiezi de harul lui Dumnezeu în măsura în care tu apelezi la lege. Legea aduce mânie. Am, zis de, am vorbit de treaba asta. Și închide paranteza și spune Pavel. Astfel, dar... Deci își reia ideea din versetul 12. După cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare... A venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire. Și aici am zis că mai, mai bine ar fi tot așa, printr-un singur neprihănit, adică Isus Hristos, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de iertare, care dă viață. Deci asta e comparația. Dumnezeu a dat o singură hotărâre. El nu judecă fiecare caz în parte, nu? Ok, hai să judecăm astăzi, cazul numărul 100 de... Milioane 675 <laughs> eugen fărtași. Nu. Deci hotărârea e una singură. Pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. E esențial. Acum, bineînțeles că fiecare are răspunderea în dreptul să accepte un caz real. S-a întâmplat pe vremea președintelui nu știu, Lincoln sau așa ceva în secolul al XIX-lea. Ruf, nu, în America. Era un, un tip care a fost, nu mai știu ce a făcut el, cred că a făcut mai multe crime. Și în urma crimelor a fost judecat și a fost condamnat la moarte. Și, bineînțeles că au fost uh, niște circumstanțe prin care președintele a dat o amnistie, a dat în cazul lui o amnistie, în mod special. Nu mai știți minte că uh, legate de de ce i dat amnistia asta în orice caz i-a dat amnistia și asta însemna că el putea să se comute pe cu moartea la închisoare și în momentul în care au venit vestea asta sau documentul actul de amnistie la el acolo, la închisoare el l-a refuzat și atunci au fost omorât executat Deci, noi de ajuns ca act, ca și amnistia, ca și iertarea să fie documentul să fie dat, trebuie să și primească fiecare în parte, nu? Hotărirea de, de iertare pentru toți oamenii a fost dată de Dumnezeu. însă fiecare om în parte trebuie să o primească, să primească amnistia asta. Și spune căș după cum prin ascultare, neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Deci asta e, de fapt, în esență, sumarizată, în în rezumat, uh, comparația pe care o face Pavel. Da, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, ce a făcut un om acum 2000 de ani, poate să ne influențeze viața astăzi. De ce? Pentru că am văzut că S-a mai întâmplat lucrul ăsta și că spune mai departe, ba, încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Întru ca după cum păcatul a stăpunit din moartea, tot așa și harul să stăpânească dân neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Isus Hristos Domnul nostru. Legea a fost dată să codifice păcatul. Pavel aduce argumentul ăsta înainte, că și înainte de lege păcatul existat. însă lumea nu-l ținea seama, nu nu nu exista o, o scară de valori a păcatului, o codificare a păcatului, o cl clasificare, o categorisire, un sistem de monitorizare. Dumnezeu le monitorizează, el are, nu știți, episodul cu scrisul în țărână. De exemplu, în primul rând că lucrul respectiv îi e păcat. Pentru că uh, s-a zis în lege să nu faci lucrurile alea, să nu omori, să nu furi, să nu minți. Toate astea sunt menționate în lege. Dacă faci lucrurile alea, înseamnă că ai păcătuit, ai încălcat legea. Dacă te duci pe autostradă în America, acolo limita de viteze pe autostradă îi e de 90 de mile, care îi e 150 de km pe oră. Depășești, automat vine echipajul te oprește și te amendează sau te bagă în închisoare. Să zicem că în America mergi cu 200 de kilometri pe oră pe autostradă. Te pune, trage parte, te amendează, te bagă în pușcărie și așa mai departe. Însă același șofer, la fel de imprudent, la fel de prostă, merge în Germania cu 200 de kilometri și nu îl oprește nimeni. Acolo nu este limită de viteză. Deci acolo nu este lege. Dar dacă la 200 de kilometri intri într-un stâmp sau intr într-o altă mașină, consecința e aceea, aceea și în America și și în, în Germania. Înțelege acum care e diferența? Înainte de lege, dacă mințai, era tot păcat. Însă, nu era scris pe hârtie ca să zică, să te avertizeze că vezi că dacă minți e păcat. Legea au fost adusă sau au fost dată ca să se înmulțească în cele din urmă Harul, ca să arate de fapt, ca să pună în evidență Harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vă aduceți aminte Iisus merge, e chemat la invitat la o masă, la Simon la fariseu Simon și acolo, în timpul mesei, mâncau și se simțeau ei bine acolo vine o femeie păcătoasă, care era, spune despre ea că era foarte păcătoasă și vine și îi plânge lui Iisus la picioare și îi udă picioarele cu lacrimile ei, îi, șterge, îi le șterge cu părul ei și începe să îi le ungă cu un de mirositor și să îi le sărute. Și atunci Simon gazda fariseul și-o spus în sinea lui. Întotdeauna ei, fariseii o să îi vedem că vorbesc în sinea lor. Nu nu aveau purajul să abordeze în mod direct pe, pe Isus. Dar spune în sinea lor, lui, cu adevărat omul ăsta nu poate fi proroc, pentru că dacă ar ști el și cu cine are de-a face nu s-ar atinge de ea. Și atunci Iisus și-i spune că a răspuns la vorbitul ăsta în sinea lui, spune Simone, lasă-mă să spun ceva, spune învățătorului, era un bogătaș care avea doi datornici, unul datora 500 de lei și celălalt datora 5 lei. Și fiindcă nici unul, nici celălalt Nu aveau cu ce să plătească Bogătașul le iartă La mândoi datoria Care socotești tu, Simone Că l-ai iubit mai mult Și Simone zice Păi socotezi că Cel căruia i-a iertat mai mult Și la cu 500 de lei, normal Și Iisus îi zice Ai socotit bine Vezi tu, când am intrat la tine În casă Nimeni nu mi-a spălat picioarele la femeia asta Mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. Nimeni nu mi-a dat o sărutare de bun venit. Însă, femeia asta nu a încetat să mă sărute. Nimeni nu mi-a uns cu cum un de lemn, capul. Însă, femeia asta nu a uns picioarele. Știi? Și fiindcă femeia asta a iubit mult, îi se iartă mult. Și îi spune, dute te femeie, păcatele tale, care sunt multe cu Iisus, au fost iertate. Și atunci, bineînțeles că fariseii se revoltă Cum? Cine e asta care poate să ierte păcatele? Fariseii considerau că ei sunt neprihăniți, că îi facă o favoare lui Dumnezeu, că umblă pe pământul ăsta. Ei datorau puțin lui Dumnezeu în, în mintea lor. Dar în parabola asta, asta e cheia. Nici unul, nici ăla cu 5 lei, nici ăla cu 500 de lei nu aveau cu ce să-i plătească. Datoria era imposibil de plătit. Chiar dacă te consideri că îi Dumnezeu, îi datorezi puțin lui Dumnezeu, n-ai cum să o plătești datoria aia. Plata păcatului e moartea. Deci, dacă vrei să plătești datoria față Dumnezeu, trebuie să mori. Moartea veșnică. Însă, Harul lui Dumnezeu uh, îi uh, evidențiat aici. Pentru că legea arată că greșeala, greșim cu mult mai mult decât ne imaginăm noi că greșim. Și ne împingem spre Harul lui Dumnezeu, spre a merge la el și a zice Doamne, ai, ai milă de mine păcătosul. Și asta e o, e o învățătură esențială pentru că așa cum fără să facem nimica nu, suntem sortiți, suntem destinați morții, nu? Datorită lui Adam tot fără să facem nimica suntem destinați vieții veșnice în Hristos. Știi? Comparația e perfectă sau contrastul ca să zic așa, pe care îl face Pavel. Nu mai este loc de lucrare, de lucru. Chiar dacă nu păcătuim niciodată printr-un printr păcat codificat de lege, noi avem păcatul noi și suntem sortiți morții. Chiar dacă nu facem nimica, însă îl alegem pe Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă nu facem nimic, așa cum nu au făcut hoțul de pe cruce sau tâlharul de pe cruce, suntem sortiți vieții. E o învățătură esențială pentru fiecare creștin. Hai să ne rugăm! Tată, drag, fie ca învățătura asta despre Harul Tău să pătrundă nu numai în mintea noastră, să o știm, nu, să o cunoaștem nu numai în mod intelectual, ci să o aprofundăm în inima noastră, să o trăim, să trăim Harul Tău. Să știm că nu putem fi mai mult iertați decât am fost prima dată când am crezut, doamne. Că nu putem să avem o favoare, mai multă favoare din partea ta decât atunci când, pe când eram încă păcătoș și dușman cu tine. Doamne, că cu atât mai mult acum, când suntem mântuiți prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin lucrarea Lui, prin hotărârea Lui, prin ascultarea Lui. Avem pace cu Tine și ne putem bucura de părtășia cu Tine. O părtășie strânsă și cât, cât de strânsă o facem noi să fie. Oameni, tu, tu ai vrea să ne trăim fiecare clipă, fiecare secundă a vieții în părtășie strânsă cu Tine. Și că lucrul ăsta nu se întâmplă. Pentru că firea noastră se, se luptă să domine în viața noastră. Și te rog să ne ajut zi de zi să ne-o răstignim. Te rog să ne ajut zi de zi să trăim victorios, să trăim o împărtășie strânsă cu tine. Și ajută-ne să proclamăm, de pe acoperișul caselor cu voce tare Evanghelia asta Harului Tău. Binecuvântează-ne săptămâna, dă-ne înțelepciune, dă-ne îndelungă răbdare și iubire pentru semenii noștri, pentru cei din jurul nostru. Dă-ne bucurie pace, oameni, în mijlocul greutăților cercărilor. Ajută-ne să ne bucurăm și și atunci în, în mijlocul cercărilor. În numele lui Isus m-am rugat, Domnul nostru, amin.